Лише цей камінь нагадував плечі, які начебто переходили в міцні руки та рельєфний тулуб. А вже ж то була випадкова подоба, витисана з каменю не людськими зусиллями, а вологою і часом. Ян відпустив її руку. Присвітіть-но мені. У світлі двох мобілок поверхня кам'яної форми видалася зеленою від цвілі. Колись ми хлопцями зауважили одну особливість. Ян говорив стиха, однак здавалося, що занадто голосно. Така була гра. Якщо стати на цей камінь, а тоді на той, ось так, надто дощового дня. Тоді можна було почути. «Ідіть сюди!» Ірина слухняно наступила на брилу і перейшла до Яна на іншу. «Тихо!» Він ледь ворухнув губами, приклавши до них палець і показав, звідки чекати сюрпризу. Але те, чого сподівалися, прийшло з протилежного боку. Здалеку почувся ледь уловимий шурхіт, немов хтось повільно прочинив двері, впускаючи протяг. Холодок пробіг по щоці, ворухнув волосся на скроні. Хтось збудив легкий вітер у підвальнях ратуші. Ірина вчепилась обома руками в янову куртку. І тоді до слухових. Без сумніву галюцинацій, наче зітхання, додалися нові звуки, від яких Ірині волосся стало дибки, Десь у глибині невидимої анфілади підземних кімнат забулькотіла вода. Вона шипінням наповнювала простір, що його годі було просвітити мобілками – Ян схопив Ірину за руку. «Біжімо!» Зірвалися з місця геть від рятівного входу, бо саме звідти сунули вода і вітер. Вони помчали, що духу вглиб на слабке світло, на якесь тьмяне джерело, що ледь жевріло віддалік, чуючи, як дихає їм у спину велика вода. Гнана вітром. Ян, певно, мав здатність бачити в напівтемряві або не забув ще маршрутів своїх дитячих мандрів. Вони зачіпалися рукавами за зубці шерхавих стін, шпорталися в розсипах дрібного каміння під ногами і відхиляли голови від виступів. Жах гнав їх уперед. Ледве Ірині сяйнула думка, що вони заплуталися в цих ходах під землею, як раптом зробилося світліше. Перед ними виросли кручені сходи. Ірина з Яном спинилася, відсапалися і рвонули вгору. У спину їм дихали підземні води, що їх випустив на поверхню бог морів Посейдон. Вони збудили дух скульптур, що колись стояли на ратуші. Ян ще пам'ятав деякі з них, хоч більшість фігур знищила пожежа задовго до того, як він народився. А час доруйнував, розсипав, розвіяв важливі деталі – обернувши досконалі творіння на невиразних обовванів. Але дух тих скульптур нікуди звідси не зник. Він оселився назавжди там, де ніхто його не турбував – у підземельній ратуші. Хлопці сімдесятих розкрили таємницю, навчилися викликати давноминулий час, будити давніх мешканців ратуші – і тепер у потилиці втікачів дихали господарі будівлі. Немейський лев бив гігантським хвостом подолівці, збурюючи піщані смерчі, дряпав кам'яне лігво гострими пазурами. Ларнейська гідра, відсунувши привалений камінь, укритий плямами цвілі, ляскала крильми і сичала всіма своїми сполоханими головами. Кроки велетня лунали за рогом, чути було голос русалки, сумний, пронизливий спів. Головне було не озиратися, не озиратися в ніякому разі, щоб самим не перетворитися на кам'яні стовпи. Дванадцять залів пробігли наскрість. Нарешті світло. Ковзнули в шпарину. Ледве протиснулися в якийсь отвір, А тоді почули, як розшарпується, Роздирається тканина. Здавалося вони на горі, На якомусь із поверхів, А виявилося на рівні землі. Наче вивалилися шафи, випали просто на площу під останні краплі дощу, під осіннє кволе сонечко, що осяяло калюжі мокрі дахи, і напис, книгарня та брудні боки екскурсійного автобуса. Схожа на шкільну вчительку, жінка ескурсовод говорила з протягливою інтонацією. Вічна реставрація, символ Бучача – саме так цей сучасний художник назвав свою картину. На Бруківці, задерши голови, стояли туристи, ніхто й не звертав уваги на захекану парочку, наче ті двоє були невидимі. Чи відбудують колись барокову споруду, зведену у 1751-му? zapytala eskursovod sama sebe.